що не напоровся на якогось озброєного запроданця. Та ось із затильного боку у будинку прудко вибіг на дорогу чоловік у виверненому неверг вовної кептарі. Зрозумів Пилип, що втрапив у халепу. Бо в такому вигляді Ходили стрибки, нібито вивернені каптарі та кожухи були їхньою формою, незнайомець не мав при собі зброї, і це трохи заспокоїло Пилипо, але тільки на мить. І чоловік голосно зареготав, ніби давнього друга зустрів і спинив коня, схопивши його за капейстру. Статарів Пилип, обізнавши Юрка, був він такий самий зачуханий, як і тоді, коли поночі стояв на подвір'ї, граждив під вікном і вимагав грошей. Тільки того разу Юркове обличчя було чорне від злоби і жадоби. Тепер же його вибілила зневага до брата, який німо ціпанів зі страху. Юрко помітив переляк на виду Пилипа, і це утвердило в ньому перевагу над братом, з яким ніколи не міг зрівнятися. Він криво посміхнувся, сверкнув крізь зуби, підійшов до оза і, першими літями на полудрабок, запитав. Ти що не впізнав мене, Пилипе? Та чого впізнав? А ти в стрибки записався? Хто тобі таке дурне сказав, що я мав би там робити? Від тебе всього можна чекати. Я таке подумав. Бо он скільки років тебе не було в селі, а тільки но ну, зайшли стрибки, то й ти об'явився. Вони своє знають, а я своє. А я на кляузах в буркуті роблю. Дараби їжу, то далеко, тому рідко не вертаєшся до космича, та й не маю тут жодного діла, а нині прийшов у справі. Я вже був у тебе дома. Сказала Параска, що ти кудись поїхав, то я вийшов тобі на зустріч, щоб не робити галасу на завоєлах. Пилип прошив Юрка підозрілим поглядом. Знов? То поночі приходив у вікно Тарабанова, тепер вже й удень. Не розумію, що верзеш, глибнув Юркона брата, невинними очима. Чого б то я мав ночами по біду вікна нипати? Грошей треба, не пам'ятаєш? Перед праздником. Тобі щось приснилося, Пилип, багатство спати не дає. Ось що я тобі скажу, сміліво, Пилип. З тих долярів у мене не залишилося ні цента. Всі на господарку витратив. Ге... Якби ти мав Бога в серці, то таки сплатив би мені хоч третину. Але я не по гроші прийшов, у мене інша до тебе справа. А господарка? Очі і рука вразнилися зналилися пізь мою. Господарка то таке, теперішнього часу вона твоя, завтра може і до мене прийти. Усілякі бувають, трафунки. Плип стерп. Зачувши відверту погрозу, проте вмить миті від страху і сіпнув з віжки. Юрко тфрукнув на коня і схопив пилипа з руку. «Злазь!» – прошепів. «Ну, кому я сказав? Але борзо-борзо, поки хлопці не надійшли. Чи, може, тобі захотілося піти...» Цупасом до яблуного не раджу звідти, ніхто не вертається. Та не тремти, братчику дорогий, Юрку на силу злагіднював голос, я тобі зла не зичу. Завтра все одно зженуть сюди всіх коней з возами на форшпани шпани, ні одному газді не повернуть. А я в тебе лишень позичу, за цим і прийшов. Дуже потрібно мені на якийсь час упряжка, а якби її назавшу віддав, то що, хіба мені не належить хоч трохи твого багатства?» Пилип слухняно зліз із сидіння, Юрко сівся на вуза і натягнув віжки. Вйо, гукнув, розвернувся, вдарив коня ботогом і погнав дорогою на рунок. «На закруті спинився і загорлав. Чекай мене, Пилипко, я скоро приїду твоїм возом на твоє подвір'я». І закурилася за ним дорога. Аж тепер справжній страх прийняв Пилипа, дуще в десять разів за Юрка. Та ж міг би його схопити за комір вивернутого кептаря, однією рукою підняв би й у фосу шпурнув. Він відчув себе в цю хвилину мізерним, затурканим, знищеним. Бо за Юрком була сила, в якій Пилип ще не досвідчується, але відчув її важку присутність на косматській землі. Він кинувся бігти, безтямно втікав з села, щоб швидше опинитися якнайдалі від народного дому, в який зайшов диявол, вигнавши звідти Бога, зупинився,